Бо ж хай там як, а поява старовинних і завжди несподіваних речей вносила пожвавлення у їхнє життя. На десяти різдво, коли маленького хосе Аркадіо вже ладнались виряджати до семінарії, прибув трохи раніше, ніж завжди, міцно збитий і просмолений по швах, щоб не проникло вологи, велетенський дідів Ящик. На ньому готичними літерами було зазначено адресу. «Високородні сеньорі Фернанді Дель Карпіо де Буендія». Поки Фернанда читала в спальні листа, діти кинулися розкривати ящик. Їм, як звичайно, допомагав Ореліано ІІ. Вони зішкребли смолу, повитягали цвяхи, зняли захисний шар тирси і виявили під ним довгу скриню, закручену мідними гвинтами. Відкрутивши всі вісім гвинтів, а Ореляну другий скрикнув і ледве встиг відштовхнути дітей у бік. Під свинцевим віком, звідки вдарив жахливий сморід, він побачив Дона Фернандо, вбраного в чорне і з розп'яттям на грудях. Він тушкувався на повільному вогні в піннявому клекотінні соусу з черви і шкіра на ньому лопалося від тління. Невдовзі після народження Ренати уряд несподівано дав розпорядження з нагоди нової річниці Нейердальського перемир'я відсвяткувати ювілей полковника Ауреліано Буендія. Це рішення так не в'язалося з усією офіційною політикою, що полковник, не вагаючись, запротестував і відмовився від ушанування. Я вперше чую слово «ювілей», – сказав він. Та хоч би що воно означало, це явно знущання. З тісної майстерні ювеліра не вибували різного гатунку посланці. Знову з'явилися цього разу куди старіші і набагато урочистіші, ніж колись, адвокати в чорних сурдутах. Ті самі, які в минулому ніби ворони кружляли довкола полковника. Забачивши їх, він згадав той час, коли вони приїжджали до нього, щоб завести війну в глухий кут, і не міг витримати цинізму їхнього славослів'я. Полковник зажадав, щоб йому дали спокій, заявивши, що він не борець за свободу нації, як вони запевняють, а простий ремісник без минулого, чия єдина мрія – померти від утоми, забутим і вбогим серед своїх золотих рибок. Та найбільше його обурило повідомлення, що президент республіки збирається бути на святкуванні в Макондо і вручити йому орден пошани. Полковник Ауреліано Буендія звелів переказати президентові слово в слово таке «Він нетерпляче дожидатиме цієї пізньої, але заслуженої нагоди, щоб всадити в нього кулю. І то не за всі зловживання та беззаконня уряду, а за неповагу до старої людини» яка нікому не чинить зла. Він вирік свою погрозу з таким запалом, що президент республіки в останню хвилину відмінив поїздку і послав йому орден з особистим представником. Полковник Герінельдо Маркес, на якого тиснули з усіх боків, поступився проханням та вимогам і залишив ложе паралітика, сподіваючись переконати давнього товариша по зброї. Коли полковнику гледів крісло-гойдалку, яку несли чотири чоловіки, і свого друга, що сидів серед великих подушок, то ані на мить не засумнівався в тому, що полковник Герінельдо Маркес, котрий замало доділив з ним усі перемоги та поразки, переборов свої немочі з єдиною метою – підтримати його в прийнятому рішенні. Але дізнавшись про справжню причину відвідин – наказав винести крісло гойделку з майстерні разом із полковником Герінельдо Маркесом. «Я надто пізно переконуюсь», – кинув він йому, «що зробив би тобі велике добро, якби був дозволив розстріляти тебе». Таким чином ювілей провели без участі будь-кого з полковникової родини. Він зовсім випадково збігся в часі з карнавальним тижнем, але нікому не вдалося вибити з голови полковника Ауреліано Буендєо вперту думку, що уряд передбачав і цей збіг, щоб іще жорстокіше поглумитися з нього. В своїй самітній майстерні він чув військову музику, залпи артилерійського салюту, бамкання дзвонів і уривки фрази з промов, виголошуваних перед будинком з нагоди присвоєння вулиці його імені.